Але чи він і знав про нашу тут присутність? А коли знав би, то зайвираз не захотів би, певно, споглядати на свавільного хмеля і його товариства. Так прийшов день погребу. Процесія розпочинала дві тисячі піших. Землі й воєводства, князівства і вольні городи, шляхта немаєтна, ходачкова і міщани, купці і ремісники, вояки з приграничної сторожі і просте хлопство, все в жалобі, в темному, аж темніє в очах, і сміт тьмариться довколишній от такого видовища. І в тим похмурім кондукті від кілька народу українсько-руського. Лише жменька козаків. Бо й народу для панства такого немає. А є тільки козаки, а земля поділена на воєводства. Київське, Чернігівське, Браславське. Волинське, Руське. І так одвоєводству і виступають у процесі сумновусі шляхтичі. А нас запхнуто десь між хлопством та мало не циганами. Хоча йдемо ми досить поважно і виставно. В синіх шароварах та жупанах, в чорних лихких кереях, оселедці звисають з круглих наших голів, мов шаблюки. Самі шаблі напинають унизу кирею, так що розпихаємо довкола себе процесію, і твориться тут місце вільніше. За нами тягнулися довгими шерегами оці духовні всіх законів. Чотирнадцять золотих тіар прикрашало кондукт сяєнням вищих капеланських гідностей. Краківська академія йшла перед музиками, які жалібно до нами поглиблювали загальний смуток. Служки тягли на кріслі недужого воєводу Краківського Станіслава Любомирського, господаря землі, на якій на віки тіла Цецілії Ренати. Воєвода Бжевський Литовський Теофіл Тризна, воєвода Поморський Герар Денгов, і воєвода Руський Якуб Садеський несли за Любомирським інсигнії шведські а воєвода познанський Кшиштоф Опалінський та воєвода сандомирський Кшиштоф Оссолінський – інсигнії польський. Корону покійної королеви шведської польської Цитілії Ренати, Ніска Штилян Краківський, гетьман коронний Станіслав Конецпольський. Шестерик коней, окритих до самих ніг чорним сукном, тягнув печальний повіз, на якому покоїлося тіло небіжчиці обслонене дорогоцінною золотою тканиною. Повіс супроводжували придворні з свічами в руках. Короля, задягненого в пишній чорній мережова, несено в роззолоченій вектиці, повитій чорним брабанським мереживом. Він весь час плакав, не ховаючись, а надто тоді, коли з'явився п'ятилітній його син, королевич Зигмунд Казимир, якого виніс він на руках з дому великого канцлера, при вулиці канонічній воєвода більський Кшиштоф Конецпольський. Праводич від короля ішов його брат королевич Кароль, як посол імператора Фердінанда, а по ліву руку посол князя Баварського Максиміліана Віттельсбаха. Королевича Зигмунда теж супроводжували посли князя Бранденбурзького Фрідріха Вільгельма і князя Нойбурзького. Цим князем, власне, був сам король Владислав. Тому послом від самого себе уповноважив виступати великого канцлера Остолінського. Коли перед костьолом, де мали поховати королеву, тіло здіймано зридвано, прибули посланці від князя Семоградського ракоці. «Ще лише турка та від хана бракує послів», прошепотів хтось із моїх козаків. «Уже, мабуть, були». Відповів йому інший. Три місяці ж, як умерла королева. Було мат тут люду, та було. А вона сердешно все лежала та ждала, поки поховають. У королів завсігди так. Чого б то воно? А лежується як груші. Дурний, ждуть чи не воскресне А то покладуть у Ванькері і витримують, як окий ствуджений днів по сорок а то й по цілих сто. — І воскресають? — Хто ж його знає? — Видно, воскресали. Раз ото так держать. — А що, пан Зинові? — присунувся до мене впритул Федір Вишняк. — Чи не здається тобі, що покликано на нас, аби схоронити не саму королеву, а й всю королівщину з річчю поспалитою купно? — Помовч Федоре, сказав я йому. — Та це отак до слова поки ото не більше ці до храму вносять. Та й маловато нас як поглянути. Я кинув йому осудливо, щоб мовчав, бо не може в такій місці деревені правити. А сам подумав, що могло бути нас і більше. Ой, ще й як же більше, тільки гукни. В самий костьол нас не впущено, бо не то і віри, та й чину не того. Відомо кожного свій і своя церква. Торжества для нас закінчилися безмолові втарної і співи прощальних. Та хлопці мої не дуже і переймалися. Тільки диво брали всіх, що допущені були до такої високої церемонії. Та ще й спроваджені для цього ажон звідки? самого Чигирина. «Що б то воно значило, пане сотнику?» Допитувалися мене козаки, коли муже скинули з себе чорні киреї. І випили по чарці краківського меду за здоров'я живих і пам'ятнебільщиків. Поки їхали до Кракова, якось нікому не міщалося в голові, в яку вони честью скочили. Аж тепер збагнули і не могли надивуватися. Або ж піде козак у гору, або й трястя його маму зна. Їдеш у гору, аж вір'овки тріщатимуть. А може тут для пана сотника респект. Як респект, то сотню покликали, а то лиш півсотні, та й та неповна. Ей, козацького духу бояться. Ото й у костюм не пустили.